Eta bai, bon, bada goelan taldean beste lan talde eta bezala puntu hilun e, argitu behar direnak. bena horrek hori bai finida goelana, bon, ekonomian sartzen da bai turismoa, bai industria eta ofizialgintza eta komerzioak eta laborantza haksa sartu duguna hor. Um, EPCI bakotxe edo horrek jorek eskumenetan lukeena. Oa uh, iarte hamar uh, herri alkargoetan ezpeita eskumen bezala hau. Beno hor ofizialki eta prefeta egiran erigira izketan nolaz uh, behar bada uh, bestetan eztena. Beno hor uh, euskal herrian haimeste importantzia behitu uh, laborantzak. Behar bada prefetak honar lezake hor izatea, ekonomia, sailortan. Zenta laborantzak bestelan uh, Ez da, kasik ez dut eh? edo Arduran, da, bai, hantxe Parisekoan, edo Bruxelan, eta gero tokiko edo gineko laborelegio han Bruxelen jabakiak heben e, jasaiten ituzte. Ena hor, uste gu, autetxiek behar duten hebenko, lekuko autetxiek behar duten eskutan hartu hau. Erraiten duzuna da, autetxiek argiki, borondate hori erakusten badute laborantza sektorea edo xaila bere ingain hartu nahi dutela, baliteke prefetak Eskumen gehiago emaiteak, lotean? Ba, eskumena no, ez da, ezta denen denengakoa eskumena da. Lehenik eh, naikeria, naikeria balieman, ikusten dut bideak, ezpada eh, xuxena, arrunmena, eh, nolapait, eh, posible den gauzen, gauzen aitzinazea. Eta lehenik hau da, naikeria bali madugu, ezpada kompetentzia eskumen oso bate eta perfektak hon nolapait goe araudetan goe estatutatan, ben eh, horregastuen tako importantzia handik, nola nonten hain den eh, ba hau da teknikoa berbadamenak komunitate da aglomeración da Estrutura bat de competencia general honek erañidu Sernai gaietaz, ehm um, arduratsan giela, eskumena ez dukanike, geu arduratzia ez da beti diru, e, diru saintza, behar bada ideia baliada eta geu joiten da alkar land gana eta egiten dira lanak. Uste dut hoieten importanteena e, ohartea badela labuntza ekonomia euskaleko ekonomian e, Bai, e, zanko azkarra bezala eta zanko hori ebe azkartu nahi dugula. Laborantxak biziduen krisia horretarazia izan da gaur egun, gaurko bilkuran ere bai, e, Prezeski, krisia izan ikan ere, zer interes dute laborariek heleb edo EPCIari buruz entzutea edo au, beren autetxeak, beren egiko autetxeak konbentzitzea horren alde egiteat? <gülüyor> ba, nik uste dute espantxa, jabo, ambizione Aminibat eta entztzen dute edo sinema bat dute noapait eh, hergiak zerbait egiten handila jaintakozenamemenoan izan duten izan diten herriak, heritipiak edo ohiko he ezpeiti ez peiti egiten nahal. Nik uste dute eh, Ipargalde kuak azkargago izaten eta eh, posible lukila egiazki lagintzia, eta eta hoi sinetssi behar diela, nik eh, nik eh, helaz nezake mezu bezala eta eta sineste bai geruan e bai. Egan duzu, eh, bukatzeko ahas, denbora emanen duen prozesu bat dela, ez da elepa, elduden urtean sortzen bainin bada ere, bere ala dena eginen, egunetik biharamunera. Ez, bena egitura handiak, egitura handiek indar handia dute, maxan ez ari behar da, hau da.